Para hadirin siang hari ini kita bersyukur bertahmid kepada Allah جل وعلا Al semata yang memberi kemudahan kepada kita untuk bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim dan muslimah Ustaz Abdul Husain Jamaah dan sejenak meluangkan waktu untuk saling menasihati karena Allah saling tawasul bil hak tawasulus untuk kebaikan kita bersama. Untuk kebaikan duniawi kita, kebaikan rohani kita, agama kita, ukhrawi kita. Semoga perjumpaan singkat ini manfaat untuk kita semua, keberkahan untuk hidup kita semua dan akhirat. Amin ya rabbal Ada satu perintah dalam Islam yang harus kita wujudkan, yang harus kita riilkan dalam kehidupan kita sehari-hari untuk mendapatkan kebahagiaan hakiki kita dunia akhirat terutama untuk masa depan kita di hari kiamat nanti kita sama-sama berjuang untuk menjadi hamba Allah yang baik di dunia. Hamba Allah yang saleh di dunia, hamba Allah yang berakhlakul karimah di dunia. Dan yang paling penting kita berjuang sekuat tenaga menjadi hamba Allah yang mendapatkan tempat yang baik, tempat yang terindah di yaumul qiyamah nanti di surga-Nya Allah Jalla wa ala. Sebagai ahlul jannah tabang sepintas. Ada satu perintah yang menentukan itu semuanya. Yaitu perintah untuk konsisten istiqamah di atas keislaman kita, perjuangan kita semasa di dunia ini. Istiqamah untuk menggapai husnul khatimah. Istiqamah untuk menggapai al jannah. Kami kita sebagai kaum muslimin, sasak muslim yang beriman kepada Allah Jalla Wa Ala, beriman dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sasak muslim yang terikat dengan pimpinan agamanya agama Islam. Kita berkewajiban untuk punya akidah yang benar, yang lurus. Rukun iman yang enam kita percayai, kita yakini. Kita berwajiban untuk memurnikan Ubudiyah kita kepada Allah Ibadah dengan Tauhid Betul-betul mengesahkan Allah dalam mengarah ibadah Mempersembahkan ibadah untuk Allah semata Bukan untuk makhluk, bukan untuk yang lainnya Kita berjuang Supaya ibadah kita sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW Betul-betul dengan contoh Rasul kita berjuang untuk memiliki akhlak yang mulia, berlipa lirih yang luhur. Kita berjuang untuk menjadi hamba Allah yang soleh terkait dengan dunia wiyah kita. Kita berjuang untuk mencari maisha, mencari nafkah untuk pribadi, untuk keluarga, untuk istri, untuk anak. Untuk yang bertanggung orang tua, famili, kerabat yang tanggung berjuang untuk mencari mata yang halal yang barokah. Dalam bekerja, apapun status kita dalam pekerjaan, kita berjuang sebagai sosok amanah dalam pekerjaannya, disiplin, orang yang betul-betul tulus. Ada perjuangan di sana. Sosok yang terbaik dalam semua hal Urusan akidah, ketauhidan Ubudiah kita, muamalah kita, akhlakiyah kita Pekerjaan kita, duniawiah kita Sebagai sosok, sosok muslim berjuang untuk menjadi yang terbaik Muslim yang berakidah Muslim yang bertauhid Muslim yang soleh, taat beribadah Muslim yang berakhlakul karimah. Muslim yang amanah dalam pekerjaannya, itu perjuangan kita. Wa makhalaqul cinda wal insaillah liyaqudun. Karena kita di dunia ini diminta untuk ibadah kepada Allah, ibadah mahbah, ibadah muamal, ibadah akhlak. Perjuangan ini, warahmatullahi kum, harus kita jaga, harus kita rawat, harus kita pertahankan. Kita harus konsisten dalamnya. Kita harus betul-betul kokoh dan tabah di atasnya. Sampai akhir hayat. Sampai kita mati nanti di atas keislaman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sungguh kamu jangan mati melainkan kalian sebagai muslim. Di sini ada perintah untuk istiqamah. Disebutkan dalam hadis dari Abu Murrah, Sufyan bin Antilla, seorang khalifahnya. Beliau mengatakan, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, kuli fil Islami qaula, la as'aluh anhu ahdan dirak. Ya Rasulullah, sampaikan kepada aku, jelaskan kepada aku tentang Islam ini dengan satu kata. Aku tidak akan bertanya lagi kepada yang lain Selain kau ya Rasulullah Kalian akan mengatakan apa? Qul amantubillah Ucapkan, katakan aku beriman kepada Allah Itu Islam Islam dengan satu kata Iyalah kita beriman kepada Allah Mengikrarkan iman kita kepada Allah diyakini dari hati yang paling dalam Dan diwujudkan dengan amalia anggota badan. Iman kepada Allah, persevasinya berIslam secara kafah. Ya iyaladina amanu udhulu fasil di Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu masuk Islam secara kafah. Bukan semata-mata ikrar aku beriman, tapi hati meyakini itu dan amal perbuatan membuktikannya. Beliau menambahkan satu poin lagi setelah itu katakan aku beriman kepada Allah sumastakin. itu perintah setelah itu kamu isiqamah lah kalian isiqamah lah di atas iman keislaman anda berjuang berakidah isiqamah dengan akidah anda anda berjuang untuk bertauhid ibadah yang benar isiqamah untuk itu anda berjuang untuk berahlakul karimah isiqamah untuk itu ada bekerja supaya menjadi orang yang amal. Hal pekerjaannya, istirahat di atas itu. Ada bersemangat untuk mencari maklumah, mencari nafkah keluarga. Isteri kamu untuk mencari yang barokah. Dan semua hal semas dakim, istirahat di atas. Alhamdulillahihimakumullah. Ketika kita menapati kehidupan kita di muka bumi ini. Jujur dan memfakta. Godaannya besar. Godaannya banyak. Godaan untuk kita gak lurus, gak lempeng itu banyak. Ya. Yang membuat kita bermalas-malasan terkait dengan beribadah kepada Allah. Yang membuat kita angin-anginan dalam beribadah kepada Allah. Banyak. Gimana? Ya, Bagaimana? Padahal ibadah itu kewajiban kita. jinna Wa Wabakalaktul jinnah walinsa'illah liya'budun. Tetapi ibadah bisa dibuktikan. Sholat. Godaannya besar. Angin-anginan. Apalagi jama' alima waktu. Bagi yang mampu tidak ada umur. Godaannya besar. Ya males Ya inilah. Ya itulah. Godaannya banyak. Apalagi terkait dengan amanah pekerjaan, godaannya banyak. Godaan untuk error dalam perkara amanahnya, godaan untuk ini untuk itu, hal-hal yang bertentangan dengan amanah pekerjaan besar. Apalagi peluangnya besar, peluangnya banyak. Tak ada yang lihat, padahal Allah maha melihat, tak ada yang tahu, betapa lemah tahu. Besar godaannya. Di luar sana banyak godaannya pula, godaan supaya kita tergoda menjadi orang yang yang, yang terpelanting, yang belok, tak lurus, godaan-godaan, kemaksiatan, syahwat dan yang lain-lain banyak. Ini yang mengharuskan kita berjuang, berjuang, bukan semata-mata berjuang untuk berislam, beribadah, berakidah, berakhlakul karimah tapi berjuang untuk bisa istiqomah di atasnya. Kalau cuma ibarat sekali selesai enak. Perjuangan kita ini sampai kita mati. Setiap saat. Setiap jam. Setiap hari. Setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun sepanjang hidup. Selama hayat masih dikandung badan ada perjuangan ini. Sholat sampai mati, puasa sampai mati, kerja. lanjut. Kalau uh, realnya kita nggak cuma sampai mati, karena angan-angannya melampaui kematiannya kita. Kalau bisa sampai mati pun juga masih ngalir. Apanya ini? Hasil pekerjaan kita. Gimana tuh? Mati sudah apa gimana ini? Tidak nah, mungkinlah anda punya istri Masa anda mati istrinya terpengkalai Kepengen anda mati isinya masih dapat Hasil pekerjaan anda Ya apa Anak-anak Anda bekerja Mati pun Anak-anak masih bisa merasakan pekerjaan anda Kalau bisa Tidak cuma istri Tidak cuma anak Sampai berapa turunan? Tujuh Tak kurang Sampai sepuluh turunan Baratulahikum Makanya kalau kita nazar Allah, di sini urgensi keisi komahan, banyak godaan, banyak percubaan. Tema yang kita angkat kali ini adalah bagaimana kiat-kiat untuk bisa isi komah. Ini level kajiannya sekian tingkat ini. Jadi, pembahasannya semangat untuk bekerja, gimana caranya, semangat untuk beramal wujudkan dulu amaliyahnya ubudiyahnya, solehnya ketakwaannya kan gitu ya ini naik-naik kalau ini, tidak semata-mata itu naik lagi Gimana supaya bisa isiqomah beramal soleh, isiqomah berakhlakul karima, isiqomah bekerja dengan amanah isiqomah mencari maisha yang halal tidak tergoda dengan berbagai macam godaan-godaan di atas lebih lapas karena temanya itu maka saya sebutkan beberapa kiat-kiat penting. Kiat-kiat ini bukan semata-mata teori tapi wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan tak kasih sedikit satu keterangan. Gampang diucapkan, susah diwujudkan. Terus kembali kepada masing-masing kita para kewajiban. Yang pertama, kiat untuk bisa istiqomah dia ada semua yang digambarkan di atas. Iyalah Upaya Setiap harinya Setiap saatnya Untuk menjadi hamba Allah yang beriman Hamba Allah yang saleh. Dalam hadis yang saya bawakan di atas Rasul mengatakan Kul amantu billah thumma staqib Perintah isyikmatu nomor dua Yang pertama apa Beriman Beriman Akan muncul ke istiqamah Istiqamah itu Dipicu oleh keimanan Maka Kiat untuk anda Bisa istiqamah adalah Anda betul-betul berjuang Untuk mengasah Semua itu Setiap hari anda harus mengasah akidah anda tawahid anda, ubudiyah anda amal soleh anda, akhlakul karimah anda amanah anda semangat anda dalam mencari ma'isya itu di setiap hari harus setiap hari kita berjuang menjadi hamba Allah yang beriman yang soleh, yang berakhlakul karimah yang saya tarakan panjang tadi dalam semua hal tadi itu di Namanya mengasah spiritual kita dalam keseharian kita. Ini adalah upaya untuk nanti bisa isi koma. Ketika anda tergoda dengan sesuatu terkait dengan amanah pekerjaan anda harus amanah, harus disiplin, harus ini, harus ini, harus ini. Anda sudah berjuang untuk itu ketika ada berjuang dari mula awal dilatih, dilatih, dilatih, diasah, diasah, diasah terus berjuang seperti tiap harinya setiap saatnya ketika ada godaan di depan mata anda tidak gampang terbawa anda akan punya keteguhan, kekokohan prinsip yang jelas lah, ini menyalai komitmen saya ini menyalahi konsistensi saya Ini menyalahi keimanan saya Dia sepertahan Bisa isi koma. Bisa koma dan bakal, Gak bakal goncak Kenapa? Dilatih dari sononya Ada kodean-kodean Yang membuat kita lengah ibadahnya malas ibadahnya Kita kan kokoh dan tegar Semangat uh, Dikanakan dari sononya diasah. Sudah punya komitmen yang sangat kuat, azam yang sangat kuat diwujudkan dengan langsung amaliyah sehari-hari, diasa terus, mengasah imannya, menghisap ketakwaannya, mengasah ahlaknya, mengasah muamalahnya yang bagus, dilatih terus, terus, terus. Ijiaqoma itu kan ketika ada godaan, ketika ada rintangan, ada fitnah, ada cobaan, ada ujian. Diuji ke isi komahan anda Ketika selama ini Betul-betul diasah Mudah untuk tegar dan kokoh Bara godaan yang lumayan berat adalah Bodaan kejemuan hmm? Ibadah, lempeng, akhlak Lempeng, muamalah Lempeng, tabus, lempeng Ini, mohon maaf ini Wataknya manusia Meskipun genya berbeda-beda Wataknya itu adalah Haa huh? Gampang ya? Minta yang seru-seru Yang asyik-asyik, Yang lain dari biasanya Ini juga kudaan Dan kuncinya ketika selama ini Kita betul-betul melatih diri Kita mengasah semua yang ada Kita akan mudah teratasi Satu Ini cara pertama Itu kenapa digandingkan iman istiqomak Iman istiqomak Terkait dengan ayat yang Allah mengatakan dalam firman-Nya di surah Al-Fusilah, Inna alladina qaulu Rabbunallahu thumastaqam. Sama ayat, uh, sama hadis Sejauh orang-orang yang menyatakan mengikrarkan Rabb kami adalah Allah, iman kepada Allah thumastaqam. Kemudian keistikomahan. Iman dulu, baru muncul Ke keistikomahan. Cara pertama, asah terus isi komanya itu kalau boleh saya ibaratkan ia kayak pisau lah pisau anda beli pisau awalnya mungkin pisau biasa anda asa tiap hari di asa di asa, di asa, di asa. hasilnya apa ini tajam diuji ujiannya kan disuruh untuk mengiris sesuatu dikatakan terasa tiap harinya dikasih ujian ini ujiannya. nah ha? iris ini set langsung terbelah Hah? ini yang alat set langsung terbelah dengan akan terasa godaan apapun ujian apapun akan terlewati ketika terasa keimanannya yang kedua yang kedua adalah keikhlasannya keikhlasannya ini adalah komitmen kita masing-masing dari kalbu yang paling dalam apa yang memotivasi anda untuk beribadah apa yang memotivasi anda untuk beramal saleh apa yang memotivasi anda untuk berakhlakul karimah apa yang memotivasi anda untuk mencari maisha bekerja apa yang mengharuskan anda untuk amanah dalam pekerjaan ini apa apa apa motivasi anda seorang yang muslim yang punya iman satu motivasinya Apa itu? Dibahasakan keikhlasan Motivasi kita ialah ikhlas Lillahi tabaraka wa ta'ala Mana pertama Ini ibadah Antum berakidah Itu ibadah Antum bertauhid itu ibadah Anda beramal soleh itu ibadah Anda salat itu ibadah Anda puasa itu ibadah anda punya akhlakul karimah itu ibadah. Anda bekerja, mencari ma'isya untuk keluarga, itu ibadah. Anda amanah dalam pekerjaan anda, itu ibadah. Itu keikhlasan. Betul-betul, aku mengerjakan ini adalah untuk ibadahku kepada Allah. Kupersembahkan untuk Allah semata. Motivasi anda, ikhlas ibadah kepada Allah. Alhamdulillah. Mana kedua dari ikhasara ikhtisabul ajr yang kamu harapkan yang kamu inginkan ridanya Allah Jalla wa ala. yang kamu harapkan pahala dari Allah Jalla wa ala. yang kamu yang kamu dambakan surganya Allah Jalla wa ala. namanya ikhtisabul ajr indallah namanya ketulusan anda tulus dalam mengerjakan semua yang ada ini tulus dalam beribadah tulus dalam berakhlak tulus dalam mencari ma'isya tulus dalam amanah pekerjaan tulus dalam muamah sama yang lain tulus betul-betul yang anda harapkan ridhanya Allah ibtiqa marbatillah yang anda mengharapkan pahalanya dari Allah Jalla wa'ala yang anda mengharapkan nanti dia melupi dan meraih surganya Allah Jalla wa'ala tulus yang namanya pahala yang disebutkan dalam Islam itu ragamnya banyak kata dikasih pahala-pahala untuk duniawiah kita kata dikasih pahala untuk kekokohan iman agama kita dan yang paling banyak pahala untuk ukrawiyah kita itu yang kita cari inilah yang membuat kita ini punya semangat selalu dalam mengejarkan perkara kebaikan punya semangat disiplin perjuangan pengorbanan Dikarenakan itu nilainya ibadah yang kedua itu memanduk manfaatan kemaslahatan dibahasakan pahala minal ujungnya surganya Allah jalla wa ala, Ucunya, jala wa ala. Itu keikhlasan ketulusan jenengan bekerja saya kaya itu semua pekerjaan dikarenakan Kebanyakan di depan saya ini kayaknya karyawan Entah bagaimana statusnya Mungkin direktur, mungkin kepala bagian Mungkin Anda bekerja Anda harus punya motivasi Apa motivasi anda bekerja itu apa? Inilah yang akan membuat anda isi koma Untuk bisa bertahan bekerja Ada perjuangan untuk bekerja semangat untuk pekerja menggapai apa yang kamu dapatkan untuk pekerjaan ini. nah apa ni yang dapat ini hati-hati loh nah, yang ini menambahkan ya, ya, kerja saat biar ekonominya naik biar ekonominya menanjak. menanjang ya, kerja saat ya, lagi nyicil loh bangun rumah lagi nyicil untuk beli motor nyicil segala macamnya ya, itu aja. Niat pekerjaannya hanya itu. Ya sia-sia anda begitu pas cicir aja jadi malas kerja lagi ini. Apa motivasi anda bekerja? Saya sampaikan sebelumnya motivasi kita untuk bekerja itu ialah ibadah kepada Allah dengan bentuk pekerjaan ini. Ibadah kepada Allah. Kok bisa ibadah Ustaz Makanya luruskan niat. Niat kita menjadi maklisa menjadi pekerjaan adalah satu untuk mandiri. Jangan sampai kita jadi pengemis. Jangan sampai jadi orang menggantungkan hidup dengan uh, hadiah orang lain, sekiranya orang lain. Mandiri itu ibadah. Kita menjadi maklisa menjadi pekerjaan ini untuk menafkahi keluarga, menafkahi istri, menafkahi anak-anak. Dikasih nafkah yang halal itu infak yang terbaik, nafaqah yang terbaik, sedekah yang ter... itu ibadah. Itu ibadah. Niatkan di semuanya barkat itu. ada keperluan harta antum ingin supaya uh, anak istrinya antum ini mandiri. Terhormat punya rumah sendiri, ha? Boleh. Antum niatkan untuk selebihnya ibadah-ibadah maliyah mendukung antum untuk beribadah kepada Allah infak sodakohnya jangan lupa untuk berwajar ke orang tuanya jangan lupa untuk uh, setor rahim dengan family family, jangan lupa untuk anak yatim, untuk fakir miskin untuk ibadah-ibadah yang atau inginkan kebikin haji, kebikin umrah kebikin ini plus kebutuhan harian anda yang mubah, yang halal Ketika ada tulus motivasi anda terkeikhlasan ini ibadah dilahirkan Ta'ala tulus sangat mengharapkan ridhonya Allah pahala dari maisha yang halal ini Wah, anda akan semangat kerjanya berjuang untuk itu berkorban untuk itu isyam omah di atasnya ada motivasi yang luar biasa tak sia-sia ada bekerja Manfaatnya apa ini? Manfaat untuk keluarga, manfaat untuk anak istri Itu kan manfaat duniawi kan? Tapi halal dan baraka Dan hanya itu Ketika niat ibadah, semuanya berpahala Semuanya mengaduk pahala Nah, pahala inilah yang kita mengadu nanti di mulut kiamat Sebab kita meraih surga Allah Jalla wa'ala Itu namanya keikhlasan Dalam Eee uh, Beribadah dalam perahlak luaran, motivasi kita dalam keikhlasan, ikhlas dengan mana ibadah dilahirkan, ikhlas dengan makna tulus yang kita harapkan marbotilla, pahalamin Allah dan yang paling puncak yang kita harapkan al-jannah min Allahajallah itu urusan yang namanya supaya supaya niat. Rasul mengatakan dalam hadis, Inna malakmalu biniyat. Wahin nama lekul beriman awam. Amal tergantung niatnya dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Sama-sama kerja, beda niat beda hasil. Yang disebut dalam hadis, sama-sama amalnya beda hasil. Sama-sama berhijrah. Yang ini hijrahnya, Bila kita wa Taala, besar pahalanya. Yang itu hijrahnya untuk mencari dunia, dapat je sembun dunia. Yang lain hijrah untuk mengejar wanita, dapat jiwa wanita. Enggak dapat pahala. Anda bekerja niatan niatan Anda hanya menumpuk-numpuk harta, berbangga-bangga dengan harta yang mutlaknya hanya harta saja. Apalagi ada unsur sombongnya, ada unsur ujubnya, bangganya dosa. Anda bekerja dengan niatan yang mulia tadi, besar nilai pahalanya. Plus maslahat untuk kehidupan duniawiah kita Dunianya dapat Kenikmatan, ada income Ada ekonomi yang lumayan Dengan niat yang baik tadi Mendapatkan pahala besar Dan itu saat orang bisa isi koma Saya tegalkan sedikit terkait dengan Semangat ibadah kita kepada Allah Urjasi keikhlasan Dari salah. Urusan pekerjaan, sekarang bab urusan Keagamaan kita Iman Amin Tina Raja Kumullah Ketika kita berakidah Tapi sekarang berakidah Kita berubudia Mengejakan amal-amal Soleh, amal-amal ibadah kepada Allah Keikhlasan Ini paling utama Setelah ibadah kita disesuaikan Dengan contoh Nabi kita Muhammad SAW Isiqamah akan terwujud ketika kita betul-betul ikhlas ibadah kita di Allah Ketika ibadah ini diniatkan untuk menggabiri rizahnya Allah semata awal jannah Akan menuju ke isiqamah Ketika hilang, ke, eh, hilang keikhlasan Niatnya adalah lain-lain, ibadah niatnya supaya jadi dianggap orang sholeng Ngaji taklim, belajar supaya dianggap orang alim Niatan-niatannya merusak ini. ini yang membuat orang itu Na'udhu terpelanting Di akhir hayatnya. Ada sebuah hadit panjang Dari waktu mungkin Ini terakhir Terakhir dari panjang Ada sebuah hadit dalam Bukhari Muslim Dari beberapa sohabah Diceritakan bahawa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Pernah bersama dengan para sahabatnya Dalam sebuah peperangan Jihad Bismillah Langsung dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Jadi amalnya syar'i, Jihadnya benar Karena bersama dengan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Pada momentum jihad yang Agung ini Ada salah seorang Dari pasukan kaum muslimin Ini luar biasa Jihadnya Luar biasa peperangan Ketika pecah pertempuran antara muslimi kaum kafir Di film jihad yang sering. Ada seseorang yang masya Allah, luar biasa perangnya. Dikatakan yukatiru bidalan syedida. Dia perang dengan peperangan yang sangat dahsyat. Yang luar biasa. Buat dia memporak porandakan pasukan musuh. Dia melawan sehingga banyak pasukan musuh. Bisa mengalahkan sehingga banyak pasukan musuh. Hebat. Dibasaskan diukar, diluk, kitaran sedida. Perangnya luar biasa. Pertempuran sangat hebat. Viral di kalangan pasukan kaum muslim. Ketika menjelang malam, pertempuran berhenti. Masuk ke kemp-kemp eh, pasukan. Perbincangan para mujahidin. Bulan, bulan. Masya Allah, dia perangnya. Uh hebat, luar biasa. Blah blah blah blah blah blah. Ini amal apa ini? Amal kebaikan yang paling puncak dalam Islam Jihadun Yisabillah Syar'i loh ini Bersama dengan Rasulullah SAW Dan para Sahabatnya. Fira ya. Sampai ke Beliau Rasulullah SAW Beliau mengatakan Huwa min ahli nar Orang ini Dia termasuk penghuni neraka Dia termasuk ahlu nar na Kaget ini para sahabat Ahlenar Orang yang berjihad Jihad yang begitu hebat Yang begitu dahsyat Ahlenar Banyak bimbang ketika kau bisa Ada salah seorang salah mengatakan anak sahibu, Anak besok akan menyertai dia Akan ikuti dia Keesokan harinya ketika perang berkecamuk kembali Laki ini orang luar biasa perangnya, jihadnya Perang dengan dahsyat yang begitu hebat, tapi dia hari itu terluka, terluka. Terus dia berperang semakin parah lukanya, semakin eh, banyak lukanya sampai terkapar dia. Luka-luka dari tombak, dari panah, dari pedang, luka di siku-siku tubuhnya dikatakan juri hajuran sedih. Luka yang amat sangat parah. tadi. Ini kalau bahasanya orang lagi lomba. Sudah menjelang finish. Ini orang sudah luar biasa amat besarnya. Luka parah tinggal menunggu sedikit saja. Detik-detik dia mati. Nah gitu ya. Mau finish. Ini kalau urusan pahala. Urusan... Uh, apa namanya ini... Uh, hadiahnya di depan mata tinggal selangkah lagi <tuh> finish juara dia terkait dengan uh, pelombaan amal soleh selangkah lagi <tuh> surga tempatnya dia di ujung hayatnya itulah sahabat yang tadi menyertainya menyaksikan pemandangannya begitu mengerikan dahsyat nak menyangkai yang terluka tadi itu tidak sabar dengan kondisi dia. Tidak sabar dengan peneritaan dia sakit yang parah. Luka yang sangat parah. Lama tidak mati-mati tidak sabar dia. Dia pegang gagang pedangnya itu. Dipegang di bawah. Bagian atas, taruh di, bagian tajam taruh di atasnya. Dia berjuang sekuat tenaga. Supaya dia bisa bangkit. Dan dia merobohkan, menjatuhkan dirinya. tepat di atas pedang. Dan tadi mati syahid atau mati sangit? Halo kau di baca ini, mas, mas, mas, mas, mati apa ini? Kenapa kau sangit? Ternyata dia matinya mati bunuh diri. Allah Yang Maha Tahu dan pelakunya ini. Kalau ada orang yang, yang lain yang tahu, mungkin di, dianggap oh luar biasa dia batu syahid, wah dia luka dikatakan matinya di front jihad, dia terluka, luka parah dia mati. Orang kalau nggak tahu, oh, luar biasa ini syahid ini. Tapi ada orang yang tadi menyertai dia, kaget dia langsung. Lari menuju beliau Sostar mengatakan, Ashhadu an rasulullah Aku bersaksi engkau Rasulullah. Paman Zat, apa ini? Ada apa itu? Dikisahkan laki-laki tadi yang sebelumnya perang yang begitu hebat. Anda mengatakan di tempat Ahlu Neraka tadi. Saya temui, saya sampai dia. Dikisokan tentang akhir Hayatnya menjelang kematiannya Yang mestinya dia mati syahid Dan berserga Di ujungnya dia belok Mengerjakan tindakan dosa besar Buru diri, matinya mati Buru diri Matinya su'ul khatimah Diancam dengan neraka Maka beliau mengatakan di hadis Dalam suhih Bukhari rojula. Ini yang penting Pencermatannya ya, Inar rojula layak malu di amali ahli jannah Fima ma yabtu lin nas wa man ahli nar inma al a'mal bil khawati ini sangat mendalam satu ya Belum mengatakan sungguh ada ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahli jannah ini kabaran orang ini luar biasa amal soleh amalnya ahli jannah Jangan tanya amal ininya, amal itunya. Bahkan dalam kisah hadis jihad, syarikat. Ada orang yang mengamalkan amal nyahul jannah yang tampak bagi orang lain. Secara buahir, orang tahu ini amal besar. Tetapi dia termasuk ahlul nar. Yang namanya amal itu tergantung khatimahnya. Bagaimana khatimah amal? Kata para ulama menjelaskan pada kata-kata Fima, -kata, Ya Nas, yang tampak bagi orang menjelaskan ini nampaknya secara bahirnya mengamalkan amal besar, amalnya ahlu nahl, tapi batehnya rusak. Apa batehnya ini? Niatnya rusak. Dikatakan sulkas Rupanya dia itu menyimpan niatan-niatan yang tidak bagus niatan-niatan yang tidak ikhlas niatan yang rusak yang merusak kalbunya merusak batinnya itu disebutkan oleh al-hafid ibn al-rajab al-hammadirahimahullah ketika masyarakat hadir wahirnya batinnya beda namanya apa ini? nifak ada penyakit-penyakit batin yang merusak amal besarnya dia dia jatuh dalam suul khatimah Ternyata disebabkan ketidakikhlasan dia ketidaktulusan dia dalam beramal Dia mengajarkan amal buahir namanya bagus Tapi ternyata badannya rusak Punya niatan-niatan yang ya buruk Niatan-niatan yang jelek Niatan yang tidak dibenarkan dalam Islam Singkatnya Tidak ikhlas Tidak ikhlas terjadi penyakit nifaq atau penyakit-penyakit hati yang lain yang merusak keikhlasannya. Bayangkan di ujung ayatnya belok yang semestinya qul khatimah jadi sul khatimah. Itu amal besar, juga amal-amal yang lain barkat itu. Maka kiat kedua untuk supaya kita bisa konsisten Istiqomah di atas apa yang kita perjuangkan selama ini. Akhidah kita, ibadah kita, amal amasolah kita, akhlak adab kita, pekerjaan kita. Semua yang kita kerjakan, yang kita harapkan berpahala ini. Supaya bisa istiqomah. Iyalah, keikhlasan. Dengan ikhlas sunia Kita tulus Kita tulus Ini ibadah kepada Allah Tulus untuk menggapai rizahnya Allah Menggapai pahala minallah Tidak punya niatan-niatan yang selek Bukan untuk kesombongan Bukan untuk kecohkaan Bukan untuk bangga diri Bukan untuk berbangga-bangga dengan harta Atau bukan pula untuk niatan-niatan yang selek Dengan apa kita kerjakan Bukan untuk itu Ikhlaskan niat InsyaAllah Allah Jalla wa ala yang akan memberikan keisi komahan kepada kita. Allah yang kasih. Allah akan kasih kita taufik, hidayah selalu. Lempeng apapun godaannya, apapun gangguannya, bagaimana situasinya, Allah yang akan menjaga hati kita, menjaga langkah kita, memberikan taufiknya kepada kita, dikasih keisi komahan darah semua yang ada. Ikhlaskan niat, asa keimanan ikhlaskan ya dan yang ketiga adalah doa ini istilah hulmukmin itu bermaksud jatuhnya kaum mukmin banyak banyak doa mohon doa terus ya mohon doa supaya dikasih kemudahan dalam beribadah dalam berakidah dalam bertauhid doa dikasih kemudahan untuk bisa beramal saleh doa dikasih kemudahan seberahlakulgarima interaksi yang bagus doa supaya dikasih maklum yang halal rezeki yang halal halal ya banyak halal sedikit halal melimpah halal Tiga ha? dikasih doa mohon keisi khumahan di atas semua tadi doa mengadu surah khatimah dan doa khusus untuk surganya Allah Jalla wa'ala semoga Allah Taala memberikan kepada kita semua apa yang kita pinta semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita semua kenikmatan nikmat lahiriah yang halal nikmat lahiriah yang mubarakah yang berkah Tiga dikasih nikmat Takul hidayah dikasihkan imatah tak dan dikasihkan iman al jannah dalam kiamat nanti. Amin ya robbal alamin. Ini yang saya utarakan sebagai manfaat. Nakhdi filahul answahanakalbi hamdika. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.